Джулія Квін Бріджертони. Книга перша. Герцог і я. Розділ восьмий. До вух вашої авторки дійшли відомості, що все сімейство Бріджертон плюс якийсь герцог вирушило минулої суботи на прогулянку до Грінвіча. Вашій авторці стало також відомо, що згаданий герцог разом із одним із членів сім'ї Бріджертон повернулися до Лондона мокрі як цуцики. Світська хроніка «Леді Вісселдаун» 3 травня 1813 року «Якщо ви не перестанете вибачатися переді мною», – сказав Саймон, підпираючи рукою голову, – «я змушений вас прикінчити». Дафна подивилася на нього з роздратуванням. Їй не завжди подобався стиль його жартів. Вони сиділи на палубі невеликої яхти, зафрахтованої її матір'ю для поїздки всього сімейства по Темзі, у бік Грінвіча і назад. Якщо вас так дратує звичайна увічливість, сказала Дафна, я можу замовкнути. Звичайно, я не несу відповідальності за свою матір та за її маніпуляцію вами. Але ж метою того, що ми задумали, було, зокрема, позбавити вас настирливості матерів, а я не можу не помітити, що моя мила матінка замінила їх усіх». Саймон відмахнувся від її слів і зручніше влаштувався на лаві. Усе це, мабуть, було б нестерпно. Я говорю про ваших братів і про поважну матінку. Якби не було так кумедно, який хороший водивіль! Дафна не могла приховати деякої образи. Ох, як ви до цього ставитеся, мої рідні для вас комедійні актори? Подекуди, а ми для них хіба не так? Що ж до плавання річкою, я роблю його із задоволенням після багатоденних подорожей морями. Тут принаймні видно береги і такі мальовничі. В обсерваторії побувати також цікаво. Ви знаєте що-небудь про меридіани і паралелі, не кажучи вже про довготу і широту? Вона похитала головою. Майже нічого, навіть не маю уявлення, яким чином один із меридіанів опинився тут, у Грінвічі. Саймон поблажливо посміхнувся. Допоможу вам розібратися. Для плавання по морях необхідно визначати місце, де знаходиться корабель у цю хвилину, а також його напрямок. У цьому допомагають географічні координати – широта та довгота. Відлік починається від меридіану. У минулому столітті астрономи вирішили, що початковим меридіаном буде Грінвіцький. Дафна з безнадійним виглядом похитала головою. «З усього сказаного вами я зрозуміла одне – «Лондон став у якомусь сенсі центром світу. Невже інші країни погодилися з цим? Наприклад, Франція чи Папа Римський? Через це не було війни?» – Саймон засміявся. «Ну, війни виникають і через дрібниці. Але через меридіан їх не було. Можливо, тому що Королівська обсерваторія щорічно публікує схеми та карти необхідні мореплавцям усього світу». І лише божевільний може вирушити у відкрите море без таких карт. А у них усі розрахунки ведуться від Грінвірського меридіана. Я добре пояснив? Мені стало зрозуміло, що ви – великий знавець морської справи. Просто я чимало плавав, а крім того, любив математику та в загальному точні науки. У нашій дитячій мене цьому не навчали. Боюся, моя освіта обмежувалася тим, що знала гувернантка – тому з цифрами я досі не в злагоді. Навіть мама знає більше. Мабуть, її гувернантка була трохи освіченіша, ніж моя. Я й не сподівався, що ви опанували точні науки, запевнив він. Але чим же ви більше захоплювалися? Історією та літературою. Нас, жінок, не навчають в університетах, як ви знаєте. Але, на щастя, у нашому домі дуже багато книг. Тож я читала та досі багато читаю. Саймон відкинувся на сидіння, пригубив із келиха лимонад. «Можу зізнатися», – сказав він, – «що ніколи не захоплювався історією». «Чому? Це ж так цікаво». «Справді, чому?» – він на хвилину замислився. Невже тому, що історія у якомусь сенсі пов'язана із родом Гастінгсів, а він мало не з дитинства дав собі клятву не цікавитися тим, що було так важливо для його батька? Але відповідаючи Дафні, він зрозуміло не згадав про це. У їхніх стосунках ще не настав час для откровень, і швидше за все не настане. Якийсь час вони пливли в мовчанні, свіжий річковий вітер обдував їхні обличчя, ворушив волосся, потім Дафна сказала з усмішкою, «Ви можете гніватися, але у мене не йде з голови сцена, коли моя мати взяла вас за горло і змусила поїхати». «Якщо говорити про моє горло, – відповів він, – це, мабуть, більше відноситься до Ентоні». І помітивши, що у Дафни широко розплющилися очі, і вона готова почати розпитування, швидко змінив тему. Що ж до прогулянки, я вже втомився повторювати, що ніколи б не взяв у ній участі, якби не бажав цього. Початок фрази звучав не дуже увічливо, і Дафна готова була образитися, але закінчення трохи примирило її зі співрозмовником. Проте вона відвернулась від нього і стала ще більшою увагою вдивлятися у берег який повільно віддалявся від них. Звичайно, цього герцога не назвеш надміру люб'язним і ввічливим, але навіть невластива його віку дратівливість чимось подобалася їй. Може, тому що говорив він щиро. «Чого ви посміхаєтеся?» – почула вона його голос. «Щось побачили?» – «Нічого». «Тоді чого усміхаєтеся?» – повторив він. «Чому його так чіпає її посмішка? Хай відчепиться!» Але він не відставав, а повторив питання та ще й глузливим тоном. «Якщо не посміхаєтеся, то приготувалися чхнути чи позіхнути. Я не правий?» «Ні», – відповіла вона здавленим від сміху голосом. «Просто милуюсь природою». Він закинув голову, підставивши обличчя неяскравому сонцю. «Сподіваюся, що компанія теж викликає у вас приємні емоції, Дафно». Не повертаючись до нього, вона промовила – ви маєте на увазі і всю компанію чи когось окремо. Якщо хочете дізнатися про моє ставлення до вашого войовничого брата, холодним тоном сказав він, його поведінка мене розважає. Будь-яка подоба посмішки зникла з її обличчя. Звучить не дуже добросердешно з вашого боку, сказала вона. Я ніколи не запевняв вас у своїй добросердешності. Та й Ентоні теж не відрізняється. Ось подивіться. Саймон поглянув у його бік і той відповів тим самим. «Бачите, скільки злості на обличчі. Він готовий мене вбити. Я думала, що ви були друзями. Скажу більше, міз Бріджертон, ми й досі друзі. У всякому разі, я так гадаю. Просто один із нас поводиться безглуздо, а іншому залишається тільки миритися з цим і намагатися отримувати хоч якусь насолоду. Бо нічого іншого він вигадати не може. Ох, чоловіки таки не надто розумні. Як правило, так. Вона посміхнулася, потім знову стала серйозною. «Я завжди вважала, – сказала вона, – що одна з головних заповідей чоловічої прихильності – не намагатися залучити сестру друга і дружину свого ближнього. Господи, але в мене й у думках такого немає. Я тільки вдаю, що хочу цього, відповідно до нашого плану. Хіба не так? – Дафна задумливо кивнула, не зводячи очей з Ентоні». Але це зачіпає його до глибини душі, хоч він знає всю правду. Саймон змовницьки усміхнувся їй. Про це я й говорю, і це досить цікаво. «Не знаходжу нічого цікавого. Такі речі можуть погано закінчитися. Що ж, коли виловите у темзі мій холодний труп...» – Дафна здригнулася. «Перестаньте!» – у цей час з'явилася Леді Бріджертон. «Діти!» – вигукнула вона. «Ох, вибачте, ваша світлосте, я мимоволі зарахувала вас до моїх дітей. Капітан просив попередити, що ми підпливаємо, не забудьте нічого з речей». Ймовірно, подумалося в цю мить Саймону, мати таку матір все ж таки набагато краще, ніж не мати жодної. Він підвівся, подав руку Дафні, яка із вдячністю прийняла його допомогу, бо не дуже твердо трималася на палубі. «Я не маю звички до водних подорожей», – сказала вона. «Я ще не такий морський вовк, як ви. Уявляю, що буде на кораблі з вами. Але я швидко навчаюсь. Сподіваюся, не лише поганому». Вона вирвалася від нього і ледве втрималась на ногах. «Не треба тікати від учителя», – сказав він. Вона повернула до нього розчервоніле обличчя. Волосся їй було розтріпане від вітру. Вона здалася йому такою гарною в цю хвилину, що він забув про все, в тому числі й про те, що сказано у заповідях чоловічої дружби Щодо ставлення до сестер Її чуттєві губи відкрилися в посмішці Сонячне проміння золотило волосся Тут, на водній гладі, далеко від задушливих бальних залів Вона виглядала набагато природніше, привабливіше Та й взагалі якось інакше Хотілося дивитись і дивитись на неї Та радісно по посміхатися Якби не легка метушня, що передує швартовці він би, мабуть, не витримав, і порушивши всі клятви, які давав самому собі, і всі правила пристойності, поцілував би ці напіввідкриті губи. Власне, він навіть намірився це зробити, не віддаючи собі повного звіту у своїх діях, і нахилився до неї. Але яхту хитнуло, мало не втративши рівноваги, він був змушений відмовитися від свого наміру. Не зрозуміло, що міг побачити або про що здогадатись Ентоні, який опинився, як навмисне поблизу, але тільки він безцеремонно схопив Дафну за руку і промовив із прихованою загрозою. «Вважаю, за краще сам на правах старшого брата допомогти тобі опинитися на твердій землі». Саймону нічого не залишалося, як нахлом голови висловити згоду із вимогою Ентоні і зійти позаду всієї родини, на порослий травою берег, подумки лаючи себе за втрату контролю над собою, що, як він вважав, бувало з ним нечасто, проте не мало бути ніколи. Вони повільно підіймалися на пагорб, на вершині якого стояла обсерваторія. Велика будівля з яскраво-червоної цегли, увінчена кількома вежами з куполами сірого кольору. Центр усього світу, як визначила Дафна, сколесивши у своїх подорожах майже половину цього світу, Саймон з особливою гостротою відчув зараз це. Леді Бріджертон зупинилася на вершині пагорба. Всі на місці. Скільки нас? Раз, два, три, десять. Уся сім'я у зборі. Саймон відчув деяку незручність від того, що його зарахували до сім'ї. Але заперечення з його боку виглядало б надто безглуздо. Зараз матінка влаштує з нас шаренгу по одному і накаже розрахуватися, пробурчав колін і весело підморгнув Саймонові а потім велить розібратися по зросту. Тільки з цим будуть деякі труднощі, тому що всі ми, крім Ентоні і, мабуть, Бенедикта, ще ростемо і то випереджаємо, то відстаємо один від одного». Саймон відповів йому усмішкою. «Не знаю, де мені буде місце», – сказав він. «Десь поруч із Ентоні, гадаю. Боже, борони, я починаю його побоюватися». «Знову я сказав зовсім не те, що хотів і що слід було б», – дорікнув собі Саймон упіймавши здивований погляд Коліна. «Ентоні! – крикнула леді Бріджертон. – Де ти? Справді, у цій величезній родині не так легко одразу знайти, кого хочеш. Але свого старшого вона розрізнила за незадоволеним бурчанням, яке той видав. «Іди сюди, Ентоні, тобі там нічого робити. Ходімо зі мною в обсерваторію». З небажанням той відійшов від Дафни і приєднався до матері. Колін знову підморгнув Саймонові. «Матінка пустилася на повну, га? Як вам подобається? Після цього єдиний для вас вихід – не засмучувати її, а піти і запропонувати руку допомоги Дафні». Саймон не втримався і теж підморгнув юнакові. «Ви недалеко пішли від вашої матері, мій друже», – сказав він. Колін розсміявся. «Але я говорю прямо, на відміну від матінки». «Це правда», – великодушно погодився його співрозмовник. «Навіть надто прямо». У цей час до них наблизилася Дафна, ніби почувши, про що вони говорять. «Я залишилася без супроводу», – жалібно сказала вона. «Жахливо», – вигукнув Колін. «І «Гіацинта теж. Якщо не заперечуєш, я візьму її на себе. Саме гіацинту. З Елоїзою у мене загострилися стосунки з того часу, як їй виповнилося 14. І з цими словами він швидко відійшов від них». Саймон запропонував руку Дафні, та поклала свою руку на його лікоть і спитала з усмішкою. «Ми ще не остаточно вас залякали». «Вибачте», – відповів він, – «я не зовсім зрозумів». «Я говорю про нашу родину», – пояснила вона. «Вона й у закритому приміщенні досить стомлююча, але на свіжому повітрі особливо. Їх мало не збив із ніг Грегорі, що мчав за гіацинтою і що скричав про те, що повинен помститися їй за все, що вона йому зробила». Це, це просто для мене нові ще непізнані відчуття. Ледве уникнувши зіткнення з хлопцем, галантно зауважив Саймон. Як ви витончено відповіли, ваша світлосте, я захоплена. А я, своєю чергою, захоплений вашою іронією, міс Бріджертон. Однак ви забуваєте, що в мене немає досвіду перебування в сім'ї. Нема ні братів, ні сестер. Щось у його тоні змусило її уважно подивитися на нього. Ні братів, ні сестер, – повторила вона із жартівливим зітханням. Ви, певно, жили на небесах. Вона б, можливо, відчула, що жарт був недоречним, якби її увагу знову не відвернувся той же Грегорі, який продовжував ганятися за гіацинтою. Дафна спритно схопила його за рукав. Знову, ледве не збив нас із ніг. Як вам вдалося схопити його? – щиро захопився Саймон. У вас чудова реакція. Ви були б чудовим дуелянтом. «Зброя та загалом бійки – не моє амплуа, ваша світлосте. Пусти мене, я не буду». Занив Грегорі і, відпущений на волю, кинувся за гіацинтою, але та встигла знайти захист біля матері. Саймон провів хлопчика поглядом і знову обернувся до Дафни. «Ви не закінчили вашої думки», – сказав він. «Вам завадила атака Грегорі. Я, я не пам'ятаю». «Про що ми розмовляли?» «Ваші слова, Дафно, про те, що на небесах немає ні братів, ні сестер, я зрозумів по-своєму». І правильно зробили Саймоне, абсолютно не заперечуючи думки про благодатну самотність. «Час від часу, звичайно, я, правду кажучи, не уявляю життя поза сім'єю, поза великою сім'єю», – додала вона задумливо. Саймон мовчав, і вона завершила фразу відвертими словами. «Я й сама не можу уявити, що в мене буде лише одна дитина». Часом, сказав Саймон, не дивлячись на неї, це від нас не залежить. Раптом її обличчя вкрилося рум'янцем. Заради бога, вибачте, скрикнула вона, я зовсім забула, ентоні якось згадував, що ваша мати, що у вас, він знизав плечима. Так, я не знав матері, не міг знати, тому не міг оплакувати її. У його сіро блакитних очах прозирала прихована печаль, і дафна відчувала. Що слова, які вона почула, неправдиві, проте сам він, певне, вірив у сказане ним, і вона подумала навіщо, навіщо ця людина обманює самого себе протягом стількох років, невже йому легше від цього? Вона вдивлялася в його обличчя, трохи схиливши на бік голову. Так вдивляються в музеї в картину, яка зацікавила, або інший предмет мистецтва і бачила злегка бліді від річкового вітру щоки, сплутане темне волосся, холодні світлі очі під темними бровами. Чи вони стали зараз трохи м'якшими, ці очі? Він відчував деяку незручність від її випробувального простодушного погляду і врешті-решт перервав мовчанку, промовивши невиправдано різко. Ходімо, ми відстали від решти. Дафна відвела від нього очі, подивилася у бік обсерваторії. Мати та Ентоні вже входили туди. Через кілька хвилин їхнє велике, галасливе сімейство буде допущене всередину і на власні очі побачить усі ці довготи, широти та інші дива. Проте нині вони її мало цікавили. Брати, сестри, обсерваторія – вона забула про них, ніби їх нема і ніколи не було. Зараз у її думках був тільки він, чоловік, який стояв перед нею, кого їй так хотілося обійняти, притиснути до себе і ніколи не відпускати. За кілька годин вони знову були на трав'янистому березі Темзи і вже закінчували ситний сніданок, дбайливо приготовлений кухарем Бріджертонів. Які під час вчорашнього обіду Саймон більше мовчав та слухав. Тим більше, що поводитися таким чином було набагато легше, ніж намагатися вставити хоч одне слово у безперервний потік дитячих вигуків і речей дорослих членів сім'ї. Один із цих вигуків був адресований і йому. «Який прекрасний день, ваша світлосте!» «Чи не так?» Звернулася до нього гіацинта світським тоном, безсумнівно, запозиченим від матері. «Вам сподобалося в обсерваторії?» «Звичайно, міс гіацинто», – відповів він. «А вам?» «Жахливо цікаво!» Вона вже збилася зі світського тону і продовжила звичайнісіньким. «Ви так чудово розповідали про всякі меридіани та інші штуки, прямо як справжній вчитель!» «Я не хотів нікого вчити», – винним голосом сказав Саймон. «Так уже вийшло. Вибачте мене». З іншого кінця покривала, де всі розташувалися і де була розкладена їжа, Дафна з посмішкою дивилася на співрозмовників. Я цинта поблажливо струсила головою. «Нічого, мені сподобалося», – вона кокетливо подивилася на нього. «А посперечаємось, ви не знаєте жодної амурної, ну, романтичної історії про це місце». «Звісно, не знаю. Розкажіть, якщо можете». Дівчинка постаралася, щоб її погляд став ще більш чарівним. «Можу. Ось слухайте. Саме в цьому місці сер Волтер Релі кинув на землю свій плащ, щоб королева Єлизавета могла пройти брудом, калюжами і не забруднити туфлі». «Невже тут?» – запитав Саймон. Він навіть підвівся з покривала і почав дивлятися в трав'янистий ґрунт, ніби сподівався виявити там сліди королівських туфель. Або ж на кінець відбитки плаща сарарелі. «Що ви робите?» Яцента теж схопилася з місця. До неї приєднався Грегорі. «Що ви шукаєте?» Саймон із дивним подивом дивився на дітей. «Як що? Калюжі та бруд, звичайно!» «Звідки? Сьогодні сухо!» Саймон із сумнівом похитав головою. «Це тільки здається. А раптом у траві знайдеться ямка, наповнена водою. Ну і що з того?» Дівчинка була явно заінтригована Хлопчик вже вдавав, що йому і так все ясно, і нема про що говорити. «Я хочу знати заздалегідь», – зберігаючи повну серйозність, почав пояснювати Саймон. «Чи зустрінуться на нашому шляху назад калюжі та бруд і підготувати свій плащ, щоб кинути на них?» «Навіщо?» – розпачливо запитала Гіацинта. «Ну навіщо?» «Щоб ви не промочили туфлі». «Але ж у вас немає плаща, сер!» – закричала вона. «Виходить, кину сорочку». «Але тут немає калюш!» – Саймон видав подих полегшення. «Тоді я врятований!» Геоцинта дивилася на нього з підозрою. «Ви смієтеся з мене, сер? «А як ви думаєте?» «Думаю, так. Вона справді ненадовго замислилась», – потім сказала. «Але ж мені подобається. Якщо ви одружуєтеся з моєю сестрою...» Дафна мало не подавилася квітом і закашлялася. «І що тоді?» – дивлячись лише на дівчинку, спитав Саймон. Тоді знайте, я не проти. Він продовжував дивитись на неї, ще трохи подумавши, вона додала. Але якщо не одружуєтеся з нею, теж буде непогано, тоді дочекаєтеся мене. Що відповісти на перше і на друге припущення, Саймон не знав і був дуже вдячний Грегорі, коли той смікнув сестричку за косу і кинувся тікати, а вона за ним. Наскільки я розумію, зі сміхом сказала Дафна, Грегорі кинув вам рятівний круг. Він здорово мене врятував. Я зовсім не вмію поводитися з дітьми. Скільки років я оцинті? Близько десяти. На мою думку, ви чудово сходитеся з ними. Чому ви запитали про вік? Іноді вона міркує як доросла, як ваша матір. Не бійтеся, це просто дитяча гра. Вам нічого не загрожує, ваша світлосте. Ні від неї, ні від мене. Тепер його врятував від відповіді крик Леді Бріджертон. «Збираємось, уже пізно». Саймон дістав кишенькового годинника. «Ще ж лише третя!» Дафна безпорадно пересмикнула плечима. «Мама має своє поняття про час. Вона вважає, що леді має до п'ятої години обов'язково бути вдома. Але чому?» «Пояснити це важко. Проте це одне з непорушних правил, засвоєних із дитинства та переданих у спадок. Я звикла не ставити зайвих питань, бо марно. Ходімо!» Вони попрямували до пришвартованої біля пристані яхти. Дафна помітила... Ще з обличчя Саймона зникло пожвавлення, яке з'явилося під час розмови з Гяцинтою. Воно знову стало замкненим, навіть сумним. Зовсім інша особа. Їй стало його шкода. Вона спробувала весело посміхнутися і промовила. «Ви казали, що не спілкувалися з дітьми, але у вас просто природне вміння робити це». Він нічого не відповів. Вона ласкаво пошмагала його по рукаву. «Із вас вийде чудовий батько, я певна. Діти люблять та розуміють жарти». Він так різко обернувся до неї, що вона злякалася. «На мою думку, я вже казав вам, що не маю наміру одружитися. Ніколи. Але я... Тому не має сенсу говорити про моє батьківство. Я... Вибачте». Вона намагалася видавити усмішку перед тим, як відвернутися, і сподівалася, що він не помітив, як у неї затремтіли губи. Зрозуміло, вона чудово знала, що їхнє залицяння одне з одним – лише гра. Проте не могла стримати розчарування яке охопило її почуття, неначе на щось сподівалася, чогось чекала, хотіла. Вони підійшли до причалу, де зібралася решта, дехто вже був на борту яхти. Грегорі танцюючи підстрибував на вузьких сходах. «Грегорі! – крикнула Леді Бріджертон, – припини зараз же! Він утихомирився, але залишився на сходах. – Зійди звідти! – знову закричала мати. – Іди на палубу чи спускайся на берег. Саймон відійшов від Дафни і поквапився до яхти. «Хлопчик може послизнутися», – промимрив він, – «дошки зараз сирі». Грегорі знову почав танцювати войовничий танок. «Аго, що тобі мама сказала?» Це крикнула Гіацинта, але у відповідь брат показав їй язика. Дафна поспішила за Саймоном, кажучи, «Який упертий! Сподіваюся, з ним нічого не станеться. Якщо завадять канати, на які він упаде, а якщо ні – Саймон був уже майже поряд із хлопцем, який загрався. «Пройди на палубу, Грегорі», – гукнув він його, – «і дай мені пройти». «А чому ви без Дафни?» – спитав той. «Допоможіть їй, я й сам піду». Саймонові захотілося схопити його за комір і стягнути з небезпечної дошки, змінивши тим самим думку Дафни про себе, як про людину, яка вміє гідно поводитися з дітьми. Із палуби до спроби вгамувати Грегорі приєднався Ентоні, Перегнувшись через борт, він грізно закричав Агов ти! Зараз же марш на борт!». Далі все сталося майже миттєво, але в очах тих, хто спостерігав, розтяглося, як це буває, на більш тривалий час, за який вони, ті, хто спостерігав, встигли побачити кілька картин, що змінили одна одну. Спочатку Грегорі послизнувся на сходах і безпорадно змахнув руками. Потім йому на допомогу з обох боків кинулися Саймон та Ентоні. Грегорі, різко обернувшись, штовхнув брата і той, зовсім не чекаючи цього, змахнув простягнутими для допомоги руками і почав падати у воду. Але перед цим зіткнувся з Саймоном, який біг знизу, який теж не зміг утримати рівноваги і теж опинився в темзі. А що ж Грегорі? Якимось дивом він утримався на слизькій дошці і повзком, як краб заліз на борт». Дафна прикрила рота рукою чи то від жаху, чи то від нападу дикого сміху. Ладі Бріджертон запідозрила її в другому і засуджувала. «На твоєму місці я не стала б так веселитися». Дафна насилу придушила сміх і відповіла. «Мені здається, мамо, ти сама робиш героїчні зусилля, щоб залишитися серйозною. Я помиляюся?» Крестиснуті зуби її мати личутно видавила. «Так, помиляєшся» і відвернулася, щоб остаточно не видати себе. Тим часом Ентоні і Саймон вибралися з води, у якій промокли до нитки, і подивилися без жодного свалення один на одного. Їм було не до сміху, а той, хто став мимовільною причиною цього, розсудливо сховався десь на яхті. «Може, тобі треба втрутитися, донько моя?» – сказала Леді Бріджертон, чим викликала подив Дафни. «Мені? А навіщо?» Все виглядає так, ніби Ентоні та наш гість ось-ось вчепляться один в одного. Але чому? У всьому винен Грегорі. Звичайно, але ж вони чоловіки, а значить не люблять потрапляти в кумедне становище, мудро розсудила Леді Бріджертон, і шукатимуть із нього вихід. Не битися ж їм із 12-річним хлопчиком. Вона як у воду дивилася, бо саме в ці хвилини Ентоні злісно дивився на Саймона і бурчав. Я б сам упорався, якби не ти. Твій стрибок на сходи тільки налякав хлопця. На мою думку, ти перший стрибнув, відповів Саймон. Їх слів ні Леді Бріджертон, ні Дафна не чули. Але за роздратованим виразом мокрих облич і загрозливими позами промоклих постатей можна було легко зрозуміти, що обидва вони не обмінюються люб'язностями і висловлюваннями співчуття. Зараз займуться пошуками винного, прошепотіла Леді Бріджертон. «Я радила б тобі наблизитися до них». Дафна не стала сперечатися, вона й сама відчувала небезпеку. Однак, підійшовши до них у притул, зрозуміла із нещадною ясністю, що нічого зробити не може, бо тут безсилі всі дії та слова. Все ж таки зі сміливістю розпачу, знаючи, що спричинить цим на себе і на Саймона ще більший гнів брата, схопила мокрого герцога за плече, рука відразу стала холодною і рішуче сказала – «Допоможіть же піднятися на цей корабель!» Саймон глянув на Ентоні. Ентоні глянув на Саймона. Обидва дивилися на Дафну. Вона струсила Саймона за плече. «Наша розмова ще не закінчена, Гастінгсе!» – прошепів Ентоні. «Далеко не закінчена, Бріджертоне, озвався той. З чого Дафна зрозуміла? Що стосунки між друзями сягнули точки кипіння, і пар ось-ось вирветься назовні. Щоб цього не сталося, вона посилила тиск на плече Саймона, змушуючи його йти. «Вам обом треба швидше обсохнути», – сказала вона. «Ходімо». Нагадування про річкову ванну не викликало у купальників ухмемо приємних відчуттів. Вони ще раз обмінялися поглядами, що не обіцяли нічого доброго, і розійшлися. Зворотний шлях здався усім довгим і тяжким. Ближче до ночі, коли Дафна вже готувалася до сну, нею опанувало дивне занепокоєння – Сон усе не йшов, тому, накинувши пенюар, вона вирушила на нижній поверх у пошуках теплого молока і хоч якогось співрозмовника. Якщо не перше, то друге у їхній великій сім'ї вона розраховувала обов'язково знайти, але навколо було тихо та безлюдно. Однак на півдорозі до кухні вона почула кашель і невдоволене хмикання з кабінету Ентоні. Що він робить там у таку пізню годину? Вона обережно прочинила двері і зазирнула всередину. Старший брат сидів, нахилившись над столом із паперами, і щось писав. Пальці його були забруднені чорнилом. Очевидно, він відповідав на ділові листи, але чому у таку неврочну годину? Ентоні влаштував у їхньому будинку діловий кабінет і часто проводив у ньому час, приходячи зі свого холостяцького житла, проте зазвичай робив це вдень, і Дафна ще ніколи не бачила його з пером у руці. Чому ти не доручиш цю роботу своєму секретареві? Не голосно, щоб не налякати його, спитала вона. Він підняв голову. Чортова лялька вирішила, навіщось вийти заміж, сказав він, і помчала до Брістоля. Що ж, з усмішкою промовила Дафна. Таке трапляється з молодими жінками, але хіба із з цього випливає, що господар повинен до світанку стерчати за письмовим столом? Ентоні глянув на годинник. Ще північ, але все одно ти маєш рацію. Він відсунув від себе папери, потягнувся у кріслі. Справи можуть зачекати до ранку. А ти чому не спиш? Зовсім не хилий до сну. Спустилася сюди, шукаючи гарячого молока. А замість нього виявила тебе. Точніше, почула твою лайку. Що? А, так, це чортове перо. Ентоні глянув на свої пальці. Чомусь мажиться, будь воно прокляте. Він винувато посміхнувся. Я став часто лаятись і згадувати чорта, так? Дафна засміялася. Вона вже давно звикла до досить прямолінійної мови старших братів. Вони не дуже стримувалися при ній, і це було навіть приємно. Отже, вважали її своєю, довіряли, були відвертими. Вона подивилася на розкладені на столі папери. Цілком увійшов у справи сімейства, він кивнув із кислою міною. І теж захотілося гарячого молока від цього. «Чому ти не подзвонила, щоби принесли?» «У мене сміливіша думка, Ентоні, чому б нам не спробувати? Усі слуги давно сплять». «Правда», – додала вона трохи розгублено, – «я не маю жодного уявлення, як його кип'ятити». «Думаю, кип'ятити зовсім не обов'язково». Теж не надто впевнено, сказав брат. «Ходімо, там розберемося». У кухні було зовсім темно, сюди проникало тільки місячне світло. «Знайди лампу», – скомандувала Дафна. «А я спробую знайти молоко. Ти зможеш запалити світло?» Спробую, не дуже впевнено сказав Ентоні. Дафні було приємне це північне спілкування з братом. Зараз він виглядав набагато спокійнішим, ніж увесь останній тиждень, коли майже не розмовляв, а тільки гарчав і все більше на неї. Хоча на Саймона теж, але той лише прийшов і пішов, а Дафна увесь час під рукою у роздратованого брата. Вона продовжувала в напівтемряві гриміти посудом, шукати глечик чи куди його наливають? Із молоком. Позаду затеплилося світло. Дафна обернулася, щоб побачити переможний вираз обличчя Ентоні. «Я запалив її», – вигукнув він. Це звучало майже як у Юлія Цезаря. Прийшов, побачив, переміг. Її слова прозвучали не так тріумфально. Молока ніде немає. «Що ж», – весело сказав Ентоні, – «іду шукати корову». Не треба, корови, ось воно, під самим носом. Як я раніше не побачила. Шукала глечик, а він у бутлі. «Потрібно б щось перелити і підігріти», – зрозумів Ентоні. Вони підійшли до плити. «Вона холодна», – розчаровано промовила Дафна. «А як її розпалити?» «Гадки не маю. Я теж». Вони радісно розсміялися, наче повідомили одне одному щось неймовірно веселе. «Знаєш», – сказав потім Ентоні, «я чув від розумних людей...» що холодне молоко набагато корисніше за гаряче. Ти не повіриш, я зараз подумала про те саме. Ентоні взяв із полиці два кухлі. Наливай. Вони сиділи на табуретах біля кухонного столу і залюбки пили свіже молоко. Ентоні налив собі ще. А тобі, Дафно? Дякую, мені достатньо. Вона облизала губи, подерлася на табуреті, влаштовуючись зручніше, повернулася обличчям до Ентоні. Зараз найкращий момент поговорити з ним – «Чого їй хотілося усі ці дні?» «Ну, вперед, Дафно!» «Звільни свою душу, якщо зумієш, запитай, що хочеш, і скажи сама!» «Ентоні!» – почала вона нерішуче. «Можу я запитати?» «Звичайно, сестриця. Про що?» «Про герцога Гастінгса. Гуртка зі стуком опустилася на стіл. «Що про нього?» «Тільки зберігай спокій, Ентоні. Я знаю, ти не любиш його». «Це не зовсім вірно, Дафно!» – відповів Ентоні, придушуючи зітхання. Він один із моїх найближчих друзів. Брови її піднялися майже здивовано. Не сказала б, якщо судити з твоєї поведінки. Просто у мене не викликає довіри його ставлення до жінок, зокрема до тебе. Ти говориш дурниці, Ентоні. Палко заперечила вона. Я не збираюся грати роль його адвоката. І можу цілком повірити, що він, як ти казав, розпусник. Але твердо знаю і вірю, що ці свої якості він ніколи не виявить по відношенню до мене. «Подай тому, що я твоя сестра», – Ентоні сидів із кам'яним обличчям, і було видно, що слова сестри його ані трохи не переконали. Вона продовжувала, «Не будь таким упертим, Ентоні, адже навіть якщо припустити, що йому чужі будь-які норми чоловічої честі та моралі, він повинен розуміти, що ти просто вб'єш його, якщо він порушить їх». І це припущення Ентоні пропустив повз вуха, і нічого не відповів, а тільки поцікавився. «Про що ти хотіла мене запитати?» «Запитати?» Вона наморщила чолов, даючи, що зовсім забула своє запитання, бо не надає йому жодного значення. «О, так, мені було цікаво дізнатися, чому Гастінгс так налаштований проти весілля. І з ним що трапилося. Ентоні знову стукнув кухлем об стіл, цього разу так, що залишки молока виплеснулися на скатертину. «Чорт забирай, Дафно!» Адже ми, здається, домовилися, що вся ця безглузда витівка – просто розіграш. А виходить, ти думаєш про нього як про чоловіка. Це не мислимо. Які дурниці, Ентоні. Зі щирим, у чому вона не була до кінця впевнена, обуренням вигукнула Дафна. Я просто цікавлюсь. Найкраще, – різко промовив він, – якщо ти взагалі викинеш цю думку з голови. І з цікавості вона прийшла до тебе чи ні, неважливо. Зарубай собі на носі, цьому не бувати. «Ти зрозуміла мене, Дафно! Він ніколи не одружиться з тобою!» «Чого тут не зрозуміти?» – відповіла вона. «Я ж не зовсім вижила з розуму! Зрозуміла, навіть якби не кричав на увесь будинок!» «От і прекрасно! І закінчимо на цьому!» «Ні, не закінчимо! Ти таки не відповів на моє питання!» Ентоні здивовано дивився на неї. «О, Боже! Яке питання! Чому Гастінгс наполегливо не хоче одружуватися?» «Навіщо тобі це знати?» – стомлено спитав брат. Правду кажучи, різні думки бродили в її голові, аж до найфантастичніших. Але вона зуміла знайти, як їй здавалося, природну форму їх вираження. «По-перше, – сказала вона, – мені просто цікаво. Як я вже говорила тобі, а, по-друге, ти маєш зрозуміти і погодитися, що для майбутніх претендентів на мою руку...» «Та для громадської думки, взагалі може бути дуже важливим знати, що за чоловік цей герцог, після того, як він відмовиться від мене». «Ми ж домовилися, що ти відмовишся від нього», – гаркнув Ентоні. «Звісно, так і буде. Але хіба хтось повірить? Повірять, знаючи тебе, усі повірять». Їй була приємна впевненість брата, але сумніви не залишали її. «А взагалі, – продовжував Ентоні, – я теж не розумію, відверто кажучи, чому Гастінгс такий налаштований проти шлюбу. Але, пам'ятаю, він завжди дотримувався такої думки. Хоча між нами... – він замовк. – Що між нами? – швидко підхопила Дафна. – Нема нічого. – Говори, я не відчеплюся. Ох, я тільки хотів сказати, що до жіночої статі він виявляв достатній інтерес. – Як і ти, братику? – Ентоні не стримав сміху. – Як і я, сестриця. Але я ніколи не давав клятву безшлюбності. А він давав... Так. І звучало це набагато серйозніше та переконливіше, ніж у вустах багатьох так званих переконаних холостяків. Тепер мені зрозуміло. Ентоні знову видав зітхання, цього разу полегшення. «Моя тобі не яка порада», – сказав він з усією серйозністю. «Вибери собі пару з-поміж нових кавалерів і забудь про Гастінгса. Він непоганий чоловік, але не для тебе». Дафна почула лише те, що хотіла почути. Якщо він не поганий, – повторила вона, – то він не для тебе, – ще більшим натиском сказав Ентоні. Однак у Дафни залишилася невиразна надія, що, можливо, її брат таки помиляється.